Ima ja posebno pet. Ah. Da, ima pitanje, kaže se znalo da je nama zbati kada čovjek tretira psihološko počin. I međutim šta ako se ona osjeti uporna maza? Prvo je, ne znamo dakle voda je voda namaz batila ako čovjek osjeti ideološku batiru. K'o je tu da namaz batila? To je ni tako što. Namaz, namaz istravo. Samo što je, tad ima mekruhije da se panja čovjek u tom stanju, a da je namaz batila, to je nikak. Namaz istravo. Tako da ova da je namaz batila, taj je tvrde, znači, sporno. Ako se uporna maza što čovjek može, znači, završi nek' završi U stanju kako jeste... U stanju čovjek završi namaz. Znači, jel, ja, predstavne fizološka potrebu namazu, je neka završi namaz kako jeste, a kosti da ne može držiti na no, propreti, otići obođu fizološku potrebu, izopadne sponove i hlediti. Uprotim, može da oči znači namaz. A, ako mu se to više puta dešava, dok stane ostija, od da stove stese. Jer nemoguće da čovjek stane naput, U kuzetna da vrati se sve u red. Dok je rekao Allahu ekber opet da ne nešto. To su da be svese. Da tako neka završić to kazis. Parazeni ne be svese i stvarne štete. Pa čovjek posti, ne znam, potrebu da ode, da pojede malo, da se skupa. Ina kod to što opavio se da učio do što nova zopela, ne mogući dostići ili imaš problema organski ili suve svese, a ne priđe suve svese. Tako da ovaj namaz nije batil, ali jeste da se kaže tom stanju. Da li treba igročiti brzoću nepravilnosti i nesmirivanju na vani u od 9 godina? A sa na dom da kada budu stari ideći će biti svjesniji na a sad nek se samo nauče na dinamike. Ne, uči ga odmah sad. Uči ga odmah, znači sada reka kalja kako treba. Znači dok si stao kalja brzo ti ga, dođi vamo, nije tako, nego ovako opozoreš ga, objasniš, gledaj kako babu kalja. A istarka znači da se kad se on sedi kad ništa ne ovaj ispod. Ja onda ti paljaš polako normalno paljaš da ne moraš šest sada da on da on da, da, da kaže ja mu ja nema toga ništa nego paljaš ali da on vidi znači da tu ima smirenost a da nema vrci. Već si siđo babu, babo govorno treba oko ispod oka da ti moraš u mene. Je li babo? Ne, babo i pa moraš tako sa babke ili majke tako dalje. Znači da se na neki način da se na neki način znači dijete poučavalo jer ako ga pustiš da tako palja i stalo palja pogrišno, onda će Kad bude 14, 15 dan, teško ćeš to ispraviti, jer on mi će šest, sedem, godina, pa ne šta. Već je to prešlo u naviku, tad više ne može nego ovako polako, pa znači da se popravlja. Da li je u redu da pustimo djeca na krišćanske praznike, u vrtiće i škole, kao i da pjevaju pljesic na te prilike? Ako se može ta taj dan izvjeći da se ne u školu, bolji. Naci da dijete ne ide taj je u školu, ako se može to izbjeći, onda je to bolje. Naci da nema ništa, da dijete ukide tamo uči, to je njemu ljepša. To je njemu je šale, pa oni znaju to je bolje, oni znaju to, ovaj upakovate li je. I onda dijete dobija je ovaj u jednoj islamskoj školi, jedan, nije islamska nego škola bila kršćanska. Ali ja imamo ste koji su koji suel napred on se slomio od napredka i onda pošao je svađi tu Krčevsku školu ima sve drugo muslimanske škole su i one, one državne škole su muslimanske u ostovilu i imaš private škole muslimanske islamske pa sa kom mjestu imaš privatnu islamsku školu alon pošao je tu kod Krčevsku školu da čeka da bude napredak i onda mu tamo i sad ovi kad dođe Božić oni imaju dir pauzidu velike i kažu on krozanov kaže mu Hammede daj djeci poklone, ništa iz. izrupe ne izlazio. daj djeci poklone, ništa je izrupe ne izlazio. Pođe na drugu grupu, kažu, Isa bacaj, kad odtao oni paketi, samo jedan za drugog padaju, djeca kupe, Isa još, Isa još zatrpaju paketima, kažu, eto imate sad paketice i te kući, i sad to djetovi medaj paketići, Ni nadmišljati djeta koji ti živi. Djeta sad kaže, i stvarno čuj, Mohamed, je stvarno hvala mu Mohamed, Mohamed Salasana, a A ovo, ovo na kraju Isa da, opet. Opet ispadne Isa. Jel? I to otječe na diet, A tako su to jene, znači oni imaju način, znači kako šta uče eti te pjesmica tebi svoju poruku i tako dalje, a na njima i onda dijete radi sve kakve neke dođi pa božićima, pa keksićima, radostima, pjesmica ima, ima i to polako srastac otim. Najviše kasnije kad odrastete kao vi musliman, reče božić je lep njihov je, nema u ništa s tim, nema, to je za nje, to, to, to je baš baš tako Što je, što je zlo posebito da na bilo koji način da to priznaje znači. Jel legitimno stonoga se vespi priznati. Pa ako ako ova može da, da taj dan bude odsto to je najpreče najpre, da je dječa, ja kad... Da li dozvoljavam posjećivati crni kvet recimo ako škola ide i rodi djecu? Ima razlike bilo to na časovima religije ili za njihove praznike ili neke školske mature dodjeli diploma i Posjet crkvi, pa kao crku nije problematično. Znači u tom kontekstu dijete hoće da vidi crkvu i tako dalje, samo znači ovaj, a, a, bojim se znači tog momenta znači vezivanja djeteta za za. Vezivanje znači dijete bilo čime da nešto vidi lijepo, pa da mu srce vidi crkvu. Udje, posjeti crkvi kažem propis kao propis osnovi, što nije Da čovjek ide u crkvu da plaća, ne kaže u crkvu. Ne Ne ako nema slika. Evo vidite, ne. Slika. Ko je rekao ne? Ja, sekaišnik. Nisam džakter. A va, ovom... zanimam malo džaba da bisako namo u crkvi. Molim, zanimam malo džaba da bisako namo bi u crkvi. Da imam malo džaba, ne vidio propis, ja dozvole. Dozvole čovjek da im obavi na vazu crkvu. To je sporno. Dobavi znamo u crkvi, znači treba da se samo da ne videlo praktično slika i tako dalje. Posjeta crkvi kao crkve da čovjek nije nije sporno ali kažemo ulazak dijete tu može šta biti Može biti sporno smiju da se djete veže za to Idemo se to nešto dopadne Ja sam da će slušao ljude koji nose nemačka ime kaže ja kaže kad uđeš u crkvu ja kako je to lijepo Kako kako ali ej slušaj me, kako oni tu znaju lijepo reći kako to oni znaju lijepo održavati To je da da da ti srce isprsa is iz... Kako je to lijepo Sto i on pričao se sa ja se ću da je procurt. Kako on to hvali, kako je to lijepo. Dobro je da svi kad ušao u džamiju, negdje koja u podrumu. U podrumu džamiju, u samoj, svaka ušao tako džamiju. Sad vidiš kako njemački džamije izgledaju. Kako se cekte golave, sislik je na 30 tane sve, i siše ušao u džamiju, otvori, uzm sam otvori celo pa pogleda kako izgleda posle iza džamije iznutra, pa ti šitlja, pa ta, a hoćeš judišnica tim ukrasima lijeptama. Ali ljudi, ljudi, znači to utječe na ljudska srca, znači odrasne, da neće utječiti Tako se može, znači, dijete odvesti. Od nata ja savjetujem, braći, može, braći, da odrede svoju porucu, da je na umru. Imate, braći, on, on špara, pare, pare, dole pravi i kupuje zemlju, sad tre se da se je na prvi dole kuću. Znači, zato što? zato što su svi na prvi kući. Pa moram i ja. Kratiš kuću, po metar sa svake strane, mjesto 12 sa 12, 12, napriješ 11 sa 10, i odeš, nakon, dogajna, hađi, I to je investicija, brać, u koju treba ulagati, dok dođe to dječji dodatak. I onako ne bi ga trebao dobijati. To je tebe hedeja od tako. Ostavljaj ga na stranu i ušparaćeš, znači, za, za dvije, tri godine da možeš otrići ti tvoja porica. Dođe 15 dana na udas, provedeš sa poricom, znači, da, da, da vežeš djecu za, za, za, za ta sveta mjesta. Ako ti ne budeš vezao za, za ta sveta mjesta, oni će drugi mjesta Pa je to investicija, znači, u koju treba uložiti I ne treba žaliti. Ha. Neko kaže pa dogumen treba da dođe s policijom 6 7000 euro, nek treba 10. Nekad će doći vrijeme kada bi dao 100 100.000 da će djete promijenilo odgovor. Zakasnio se. Imo ćeš kod nagradu, to što su užiti sada videla, misliš da sto došao i mora negdje i baci u Baltičko more, ovako jeste sa 10.000 euro na njega. Paš nagradu kod olazeo veliku za sebe, za umru, posjećivanje sveti mjesta, sve mi svoj porodicu, za odgoj djece i tako pa to. treba znači Dijete te uzmiješ, dođeš dole u ubosku, kaješ, sire, idem s tobom u Banja Luku je bila Ferhadija što su ljudi srušni, da vidiš kam danas Ferhadija izgleda. Vodim te nakon toga, ne znam, u, u džamiju, u Sarajevo, neko, mi idem u Begovi u džamiju, caro džamiju, pokažem gdje što. Ha, ha, provozaj malo, odi sa svojom porozom dođeš dole u ubosku, odi tri dana u Tursku. U Autovi, u Istanbulu, idete djecu da vidite dole, samo da vidite ovaj sultan Ahmetovu džamiju. Ne treba, znači, Da se za toksičan azidina, ukraj je azidina, i pravilovi kome džinima. Džinima, džinima stanuju u, u, u kućama. Ako gore dole dole do 15 dana, dole tiš dole, ne možeš poči za 15 dana, prašine i paučine što je napadalo, da možeš, da možeš ovaj život da živiš u kući. I nakon toga doživiš penziju i ostane ništa. Odaj, daj ono što koristi biti tvoje porodice. Nisam ja protiv da čovjek ima kuću i to je svakome potrebno. Ali ne moj Nemoj nemoj trčati slomica ti moraš tu kuću napraviti za za godinu za dvije za tri a nije potrebno. I ljudi zato se u kamate kredite da bi kuću napravio za tri godine. Zato šta nakon tri godine poplaćivati treba? I nećim ti to možda još u naredni 30 pa što žuri sastaje u živu. On svojom porodicom onda ne umrodi. Popriči se tvoje stanje, tvoj imanje, stan tvoj imanje ima tvoje žene i tvoje djece. Yes. <regulantica> <stupiti> da li dozorom da je te trenira fudbalom? Ako jeste šta urati u slučaju kad mora da nosi kratki šorts koji otkriva koleno? Ne, momci ne trebaju trenirati futbol. Momci neka treniraju judo, karate, hrvanje, to je dozvore neka treniraju. Kickbokse se treniraju. Znači svi treniraju judo, hrvanje i karate može proći, jer u karate u ovoj da nema udaranja negdje se kontrolu, da su ono je tako da. protivnom futbol je problem Nije sam problem, kod krema problem je kad djete dođe, <skrug> kad djete odraste i kad dijete postane takozvana zvijezda. Ali? A naša djeca gdje god su došla, probila se. Znači, vi vidite ovih, ovih obraz, ovih, kad djeća, oni su ono koji su trojni pereći, vište oni. Kod nas djeta to je živo, iz takve prirode, znači da i gdje god dođu, gdje god da se pokažu kao učeni, učenici, dobri kao studenti, kao, ne znam, radnici, svog, svog su prvi. I onda kad dijete dođe do tog stepena da, da, da, da ide trenirati za neki klub i tako dalje, i onda nasto je problem. Jel u futbalu, u tom profesanom, nema nikog to. samo još jedan, Ja te pita, ti kad dođeš na futbolsku utaknicu? Oni gore navijači. Da li kažu La ilaha illa Allahu Hamadur Rasulullah Allahu Ekber Subhanallah kad je go ili psuju jednim drugima kućnu listu? U redu jednim drugima. Da se tu psuje Allah ili se veliča? I ti si došao tu igraš pred ljudima i kad daš go znaš da će zbog tog gola neko psotit. Samo jedan čovjek dopsuje Allah, ti ne smiješ da tregu. Ako znaš da će da od povod, tako? Ja li Ti znaš da će čovjek zbog tvoga postupka koji je tebi dozvoljen, mubah. Ti znaš da ako sjediš i piješ čaj, da će čovjek proći od psota Allah zato što piješ čaj. Ne smiješ tu sveti piti čaj, ne smiješ da dat povod. od povoda. Odmaksu maksu hrvića, od drugu stranu, ne smiješ otvarati mu vrata, griše. Ha. Pa šta onda ako dođeš ti na utakvicu i ljudi dođe ovaj I ovaj ti ljudi, znači, koji tamo vište, koji se daru i koji piju pijanjke su udaranja među njima, koliko mrtvi ima, evo dole, koliko je bilo na širokom begu, tako, gdje bi ih bilo dole što su oni udarali, auta se i imovina se uništava. Zbog koga? Zbog tebe. Što si ti zvijezda i znaš dobro igrati, eh, to je zbog tebe. I što su ljudi počeli da obožavati, ljudi su skoro džegu da obožavaju. Još samo mužete sve što To je znači delanje Ne kaže da je krivica uvijek, na. njima krivice od ljudi svakako, ali ti nesmišljiv jednad od koga. Tako da profesionalni futbol u njima je samo šar, šar, čar. U Ramazanu kad trebaš da postiš, šta ćeš raditi? Dozoveš buftiju u Egipati i onda ti da pjetko kaže ako kaže igraš za reprezentaciju Egipta, onda ti dozove da ne postiš. Mi je reprezentacija Egipta nije šala. To ozbiljna stvar to je toga reprezentacija Egipta. Puna su ti usta ko to izgovaš, a post. Ola je popisao po osnovnojnosti, ona što plus idemo dalje. A ti si reprezentativac, jeste je tako? Jest. ne bi, bi preporučio nikome da igra fudbal. Od djece, znači da vježba, neka ide vježba odnošna, 40, da bude za njegovo tijelo za njih, ali za fudbal kao fudbal, on dolazi to otkrivanje stiže mjes tiesto, otkrivanje stiže mjesta, ovaj djeste, ali dolazi taj problem kasnije, kaže u periodima kada je on stari i kada otkriva isto, normalno letnje otkriva i puno letnje. I onda kada dođe pitanje da je on popeo se visoke deređe, to se vlako ne može osjetiti, kaže, jedan klub imaš, ne znam, sto ili dvjestad, tristad i gada eura, godišće Kao junior! Pa, pa kao senior, pa pođu tu milioni se rabadat. Mene je da nazvao jedan futbalen momak, on živi, ne znam, u njih u Mađarskoj, on je Sanđaka jedan Kaže, dobio neke pare velike iz nekog tog kluba, nazvao mene, kaže, iz Valjarskega kaže, ja da te pitam, kaže, smijem ja, kaže, da ne postim, kaže, ovaj, pošto igrao taj dajkul, prisilavaju da, ko živio bio, rekao, kaže, još, taj rekao trenet, da ne smijem, rekao, trenet rekao da ne smiješ postiti, a Allah, kaže, da moraš. Kome ćeš se pogoriti? Pa kaže Allah. Kaže, donesu mi je učak i doping. I kaže, stoji, kaže, pij, jedi. I on gleda morate šest prednim nema da ti kažeš dojma on i to sve odjedvori usop kad nema u usop tu na moje očima da pođeš i to tri dana se dopinguješ tako nema izlaza nema kontakt sa ženama nema ništa Jel moraš u sa tipa moraš iste istu su suštinu što imaš tu Jel? i moraš jednom kažeš pa eh, he aj kakva je situacija takva ali na a da treći čovjek nema mogućnosti koji te pali je zanimanje. Allah voli kad čovjek koji jede svoj rukom tako U svojom rukom to to se To se bela. A trebali smo da, da vratimo što je što je što je, je radio fudbalu iz bosibamske U arapskom svijetu kad ima utakmica, znači ne moj slučaj sam sišao gore na krov, on onaj onaj koji skor traži ram. Metaplahko može da lutati što znači samo pucnjeve. Oni pa traže meti. I steško oni nikad pucaju kod nas oni pištolj pucaju dole komitar lezi da pošini pucaju im teško na oružanju. I Iako toga, ovaj, kad je što od šut nikome ništa ne govori. To je sve na tempiranu da tako te slomi ako mu je klub je izgubio. Babo da svoj majki, podstom mi oca, ni bi to koga? Klub je njegov izgubio, to nije mala stvar. To je napravio od od razuma. I pitaš ga onaj tamo neki igrač, fala, lavezam jedno. Ja sam u čekit, nisam sam, dubok nezamni jedno. I molim Allah da nikad ne jedno gdje ga vidi oči vas. To je znanje koje ne koristi braću. Znanje koje ne koristi. A, a džehlo tome je koristan. Džehlo, ti disk, haddisk. disk se popunjava. I ti se popunjava sa džekom, sa ovim, sa onim, sa onim, sa onim, sa tako. I koliko je para uzeo sve. I onda kad nemaš učiti Kur'an, nemaš učiti haddise, nema gdje. Moraš brisati. A ne možeš se ovaj sad lako. Ne imaš džek, je lako izbaviti, izbaviti Tako da je to belaj I upitaš što li to dobro znaš sve o tim divaćima. Dje mi kažeš kako ime bubeka? Ko ci je? Evo bjaka sedi sa tim o istoriji, malo na nebu. To je nadima. Ja pitamo i sada prisutna ima neko da zna kako ime bubeka. Ako je kraća situacija, ja vas ne ja Ja vas ne, ja ne korinum Nisam to pitao prvo kad je poče sa samo ka sta koja situacija sa nama ovakva. Koji učimo vjeru, volimo vjerujem da nismo pored pored dekana, da baš nismo čest. Mi smo redovni, ovaj. šta je da šta je se vidi ako ništa, nekoj barimo nema, ovo sto je da na ništa prvog čovjeka do poslanika sa kojim najveći ovaj ovoga ovoga alava i sa kojim ćemo se mi družiti poseljacija Komonda mi ne znamo da je koje ime pa šta onda znamo više o islamu i onda čovjek dođe i znao igračska Allaha ti reci mi ka Allah na sunni da ka staneš ispod njega i budete upito robimo reci mi šta znači našo bojih ashabima mga poslanika koji se tja pohvalio Kur'an u kunal avalun min al muhadirin wal ansar wal <susur> ladina tabawu bihsan što je govorio Jer Allahu dragi, ja nisam bio slobodan da učim tvoje imene, tvoje sala. Ja sam učio imene zvijezda po dunjalu koju su četali, skakali i tako. Igrali, ovaj, uh, igrali futbalu i zavodili omladim. Zlo futbala je veliko, a korist je mala. Da muškarci muslimari da se okupaju i rodu u jednu salu da igruju futbal, dođe namalsko vrijeme, klanju, nikakav Potežano. Što cene iz podkolina, da gore majice, nemojte se svađati, a bude svađa znači ti. Da je danas koreo, učite za taj namaz. namaz Pokpite obledne i kisvetane. Ali profesionalni fudbal, a prosta je fudbal samo šar i vrijeđanje tvoje. Jesi? Šeksto čistilo. Odamo da. Pita li <laughs> <laughs> Edina, ti to tako je sad hoće ovaj da da usmjerava upravo. Evo, evoite braćo, možda će neka ovaj. Možda kao obožisti ja dođem ja jedan pedavac šta naburadim. Ispirać se istjeva. Kad je isto ništa sad digla baš šta je koji pusti svoje osjećaje, osjećaje su koliko svako voljunitić na more plus samore na, na plažu tako uživati redno na lepom suncu sunčati tako da voli svako otići imamo nešto šerijate nema na postavlju ograničenja šerijat za nas je postavljeno ograničenja pa stižu oni ovaj do Njankovog kuza zatvora zatvor, zatvor uslišu nemaš ograničenja hoš može... kafir bože šta hoćeš da da se palja kib suca se palja i sal, preko se čkate krag za njega to sve nema nikad ne tako da uradi kad nije dozvoljeno I ne može ništa raditi, nema žena stida, nema morala, nema još sve, nikakve pravila uručenja, sve različno je različno veće. Bavi se kamotom, bavi se, se ovaj, ovaj, nekakvim zabranjenim ovaj, trgovinom, ne znam, ovaj prostorima, sve je dozvodio. Musliman je tako, musliman je uručenje. I zato čovjek ostane ovdje stvari mu i hama zamijenim u žernjetu sa boljima. Ako ostine što radi Allah, Allah će to zamijeniti. Tak. I koliko i tih poslova kojeg čovjek mogu raditi, to je to ljudi su ostali, ljudi rade poslove, dobiju, u, u dobijak, nudi, fazen banka, toljiv, nudi da radi nekakav posao, preko banke je plaćeno par miliona maraka posao, se firmi nudi koja je, ko, koji čovjek mašta dobiju posao 10.000, a na maraka njim su ljudi posao i par miliona. Ali kaže, maraka, na kojom ste ispitu? Milioni su ispred tebe, ima kamata u njima. I Allaha srtiškama to. Ako da bera loha zadovoljstva za vođera, on će mu to sigurno zamijen znači... to sumiti. Da li dozorom želi da odbije muža u posteli, ako, recimo, sumlja u njega, iz tog razloga ne želi da buduje bližu Ako, recimo, sumlja u njega, iz tog razloga ne želi da bude bližu njega? Ne znam da razumijem pitanje. Šta znači? Ako žena muža, to ne znam. Šta je? Da je Da je vana s drugom želim. Ako je cilj da ona sumnja, a sumnja nije dovoljna. A sumnja nije dovoljna. Za potvrdu, za potvrdu ovaj. Nemora vas to mora, to mora potvrditi, to samo što je došao u suprvu kući, da kakav čudan miris na njem, ili ne znam, boja ili tako dalje. Nemora znači, ne mora znači da to, to nije malinan dokaz. To nije znači malinan dokaz da sumnja, i da dvog toga, žena ne smije odbijati, inači sukljena nikako postoji, to zabrati. je zabrati. Četak ili on čini neke od grijeha i tako dalje, nije da im njera odbijam. Jer je uvijek šta koji odbija ženu i odliju tako pravo spitala, možda ne gleda Tako da žena ne treba, a ta sumnja samo posebno je bani. To je bilo neka srca, povrdu. Gdje se može uplatiti kurban kada čovjek živi u Švedskoj, da znači može uplatiti u Somali, u Bosnu, je sličao pitanje za znači, razloga što u Švedskoj kurban košta 300 maraka dok u Somali 60 kaj. Čovjek uplaćuje, osnova je da uplati kurbanu u zemlju u kojoj živi. To je ostalo. Živiš u Švedskoj, tu uplatiš kurban, tu se zakonje, tu se podjeluje. Živiš u Bosni, tako, znači gdje živiš, tu uplaćuješ. Ali ako se pokaže potreba, nužna da se nekdje dugo radi zbog stanja, ne smeta da se onda tam radi. Kao zek Osnovan da se zekljata na zemlji gdje čovjek živi. A ako nema u toj zemlji potrebe za zekljatovi li imaju dovoljno ljudi i mogu zaraditi, ali neće itd., e, onda ga na drugom mjestu. Ali najbolje ga znači djel tog mjesta, tako je kurbanjstvo. Ali ko želi da pobjegne od, od toga da bi malo platio, taj, taj neispravni postupa. I to je pokušaj prebare. Ako čovjek to čire toga što je potreba, to je druga stvar. Ali ja ne znam ti kurbani što je udjela po Somali, po Australiji, po tamo po Lama, Ma te Alaren, ko to radi? Na Bosnu. Počuli u Tarnu Golubu. Ako imaš nekoga, znači u matičnoj zemlji ga to uradi za tebe, brat, amidža, dajđa, iznaš da si to sigurno uradi, to najbolje tako uradi. I onda mahti ga za amidža, on tebe, ti nije pravom izi tako da li. Pa dole, dole. I on ga nosi u komšiji. Komšiji pun čuviš da je u njesi, da on ga odnese hasu, hasu njemu, opet vraća kurban itd. Dar nije prešao u Somaliju, da nije prešao u Afriku, tamo gdje je zaista glas i djef potreba ili tamo gdje su puno jasva. Iz Amerike stižu iz Evrope, stižu iz lisa, taj narod djeta, koreći mu starš. I malo je onih, onih potrebnih. I oni što su potrebni to mogu ne miriti, oni ih doni, imućni. A mi koji imamo ovdje, normalno sa iskrenim nijetom, zašto ja ne bih poslao u Somaliju, i tamo liđe u Afričke zemlje i tamo liđe u potreba nego što, što recimo u mojim dje stojeti. Dobar, koji... tre video. Ja sam znači lijepo rekao, znači ako sam me pratio, ja sam rekao, nema smetnji, osnova je da se daje u zemlju koju će više. Ako se ukaže nije potreba, onda se pošede tamo lije problematično. Ali kod mene lično ima jedna šubha i sumnja, to je te, ti kurbanike odlaze tamo, kako odlaze? 7000 kurbara je čovjek uzeo u umek ljudima da koljena platio to su milioni, milioni eura i niko od toga ništa vidio nije i sad u sube dolazi čovjek kupi, ima on sve ima ček, ima sve potvrđeno, sve obvjereno evo ti ja kupim. ti koji ide radiš, ko si, šta si? Ha? ko si, šta si? volim da ima, ako ima znači organizacija koja je provjerena jer lek ali kako daneti samo ti ček da turi i kaže ovo ti je za kurban za Somaliju ti popuniš i uplačiš i smatraš kurban, da je spatio kurban tako meni normalatično ali ću ona dobro ona je ona je poznata, uredenu, ona, je poznata. Uredenu, ona je poznata pa ja, uredenu, ja, uredenu, preko, preko, preko. Vam, ako je znači tako poznati organizat mi, mi znači govorimo ovdje da čovjek kada daje da bude siguran da je njegov kurban znači zaplaći da je prost A to sad da će biti klanja ovaj o, da će biti klanja pa i druge, oni su tako bez smjeća nema. Da da komšija pošalje drugovo aj treći da to izmjenja trih i problema nema. U tome je tako znači jegodcu Mustemani znači bogati znači tako se dešava. A za čovjeka da čovjek, čovjek pošalje znači u drugom mjesto na svijet, ali da bude znači ubeđen da to ne završa, nigdje ili da mora biti ubeđen, ali u najgrm da ima neka kakva institucija koja stoji za toga i kaže mi na primjer institucija određena humanitarna organizacija koja je podataka stoji iza kurbana vezda u Egiptu. I kaže, dajte nama, mi ćemo to poslijetali. Mi znamo da je institucija, povuzdan i tako dalje, čovjek uklati nema smetak. Jesi. Upravo se nisu na te povuzdanje institucije. Da vam lijepo. Možete pojaviti sadist koji kaže da ne svaka vas laka, onako ja. Da, data na svoju familiju. Interesujem je zbog zbog toga što kada bi čovjek djelio na familiju, nikada nekom drugom ne bi podijelio, jer na familiju ima umjeti šta trošiti, jer bi se to smatra osnovne da nešto je uksudno. Svakako. Znači, misli se ono što je potrebno. Ti imaš, znači, tvoje djete je potrebno i tvoja žena potrebna. Tvoja žena nema, naprimjer, dželbaba. Ima jedan stajnji koji je za ohaban i više nije za korištenje. Ima druga muslimanka koja nema dželbaba. Tvoja žena je preča, ne bi da što je kupiš te dž Samo sad što je kod nas što su i sebotvorili brata, potreba puno više nego što treba da bude. Ja sam sve to kupio, ali kaže, evo kaže sad, vidi, ovu kuhinju, ona je već 3 godine stara, treba to zameniti. 3 godine kuhinja stara. Zameniš kuhinju, treba zameniti, treba onda i kad zameniš sve to opet ispočetka jer kuća vam je, stan vam je kao jedan začarani krug. Ideš ispočetka, menjaš nešto, godišnje, na i opet onda vraćaš se tako, još nešto popraviš i nikada to meni. Misli znači, da čovjek ima i koji može dati potrebna njegova porodica ili njegov brat po krvi i vjeri. Njemu je pričinu nego brat samo po vjeri. Pa je bolje njemu dati. A ako dolje znači da se važe između tvojice, tvojih vati i brata po vjeri, ali nije toliko po krvi, ali nije toliko potreban. Ali ima drugi brat po vjeri koji je dal naleg. Ali je potrebni i puno više od tvoga brata, onda se da njemu. Pa čovjek se znači ovaj, setit vokali trudiš se da da, da udovriš i aj drugima te će pa čovjek neće znači zapostaviti njih svoju porodicu a ne zapostaviti rođake ne zapostaviti, znači koliko može pa mogu A ne otvarati vrata znači ki ovaj bespot